Învățătură către monahi care s-au lepădat de curând de lume și de cei din lume și despre ce încredere trebuie să aibă cineva în părintele său duhovnicesc. Din toată lumea și din cei din lume ia cu tine numai plânsul fericit, plânge numai cele făcute rău de tine, fiindcă Acestea te-au lipsit pe tine de făcătorul tuturor, de Hristos și de Sfinți, de nimic altceva să nu te îngrijești afară de aceasta, dar să ai trupul tău ca străin și privește în jos ca un osândit și pășește pe drumul spre moarte. Suspină purura din adâncul inimii și spală-ți fața numai cu lacrimi, iar picioarele tale care au alergat spre rele, să nu dorești deloc să le speli cu apă, țineți și mâinile împreunate, nu le întinde fără de rușine spre Dumnezeu pe ele pe care le-ai întins spre păcat. Stăpânește-ți cu toată puterea limba năvalnică, căci ușor se pornește aceasta spre păcat, și fiindcă numai prin ea au lunecat și mulți dintre cei mari de la calea cea dreaptă și au pierdut împărăția cerurilor. Dar mai înainte de aceasta, închideți urechile tale ca să nu audă nimic din cele urâte și deșarte și atunci îți vei stăpâni poate și limba. Ascultă numai sfaturile părintelui tău și spune-i lui ca lui Dumnezeu gândurile tale până la ispitele și nimic să nu-i ascunzi. Nici să faci ceva fără părerea lui, nici să dormi, nici să mănânci, nici să bei... Iar când ai păzit acestea în decurs de ani, să nu socotești că ai izbândit vreun lucru mare, ce ai semănat în sudoare și osteneala, dar încă n-ai secerat rodul ostenelilor tale, deci să nu te amăgești sau să socotești că l-ai aflat înainte de a fi câștigat ochii sufletului și de a se fi curățit urechile inimii, spălate prin lacrimile tale murdare, și de a vedea și a auzi duhovnicește și de a fi început să schimbi toate simțurile. Atunci vei vedea multe din cele negrăite și vei auzi și mai multe vrednice de toată lauda, pe care nu le va putea grăi limba ta. E deci o minune înfricoșătoare să auzi astfel, iar a vedea astfel este taina tainelor. Unul ca acesta nu înțelege nimic trupește, și pășește pe pământ ca și când ar merge prin aer și le vede pe toate până în adâncuri și pătrunde toate făpturile. El cunoaște pe Dumnezeu, se umple de frică, îi se închină făcătorului și îl slăvește și e mare Și e mare lucru a-i cunoaște stăpânirea, căci, deși toți socotesc să o cunoască pe aceasta, nu te îndui că cei mai mulți se înșeală, aceasta o cunosc numai cei iluminați, toți ceilalți, o oh, ce neștiință, sunt mai întunecați și decât demonii, dar, o, oh, Doamne și ziditorule a toate, care m-ai făcut pe mine animal muritor din pământ și mai cinstit cu harul nemuritor și mi-ai dat să trăiesc, să grăiesc și să mă mișc și să te slăvesc pe tine, stăpânul tuturor, însuți, stăpâne, dă mie ticălosului, și să cad înaintea ta Și să-ți cercem ce mi este de folos Nu știu de fapt Nici cum am fost creat în lume Și ce sunt cele de aici Care socotim că sunt Ce vederea mea o oh, Dumnezeu Ce sunt cele văzute Nu pot spune Dar cum ne-am făcut toți oamenii de șerți Și nu mai avem judecată dreaptă Despre cele ce sunt Fără îndoială cum am venit la existență ieri și voi pleca mâine, dar socotesc că sunt nemuritor aici. Mărturisesc tuturor că te am pe tine, Dumnezeu, dar te neg în fiecare zi prin faptele mele. Sunt învățat că tu ești făcătorul tuturor, dar mă silesc să le am pe toate fără tine. Tu împărățești peste cele de sus și cele de jos și eu singur nu mă tem să-ți stau împotrivă. Dă-mi mie celui neajutorat! Celui atot nevrednic să resping toată răutatea sufletului care îl sfarmă și îl zdrobește, vai mie, să resping orice îngânfare, orice înălțare de șartă, dăm smerenie, dăm o mână de ajutor și curățește murdăria sufletului meu și dăruiește-mi lacrimi de pocăință, lacrimi de dor, lacrimi de mântuire, lacrimi, ce curăță întunericul minții mele și mă face să strălucesc de sus pe mine care voiesc să te văd pe tine, lumina lumii, Lumina ochilor mei ai ticălosului, ai celui ce am inima plină de relele vieții venite din multele necazuri Și din pisma celor ce mi-au pricinuit drama exilului meu, sau mai bine zis, a binefacerilor, mei, binefăcătorilor mei, a stăpânilor și a prietenilor mei, cărora, în loc de rele, dă-le Hristoase al meu bunătățile cele veșnice, bogate și dumnezeiești, pe care le-ai pregătit pentru vecii vecilor celor ce te doresc și te iubesc din inimă. Amin.